Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bu çox ağır mövzudur, qədər mövzusu. Belə gəldə görə bilmişəm ki, 2 dərsə qısa, müxtəşar şəkildə lazım olan məlumatları, istə lazım olan məlumatları sizə çatdırım. Bununla kifayətlə kifayətlənəyəm. Ümumiyyətlə qədər mövzusunu özü də özlüyündə çox gəliş mövzudur. Ülk kitab, gördüyünüz kitab, başdan axıq qədər, qədər barisindədir. İbn-i Qeym Allahın kitabıdır. İki ciltdir, bir kitaba yerləşdiriblər. Çox ağır mövzudur. İbn-i Qeym Rəhəmə Allah qədərlə bağlı bəzi ayələri izah edir.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 Quran-ı kərimdə bu kəlimə İki cür qeyd olmadı Qəuni və bir də şəri Bir dəfə də mən izah etmişəm buna Qəuni nə deməkdir? Yəni Allah tərəfindən Mütləq baş verən bir şeydir Allah-ı Allah Qəun, yəni kəinat üçün bunu yazıbsa Kəinatda o baş verməli Və bunun qarşısına təşkəs ala bilməz Buna Qəuni deyilir qədər qəvni, qədər qəvni, iradətl qəvniyyə və s. Gələcək indi. Və bir də şəri, şəriyyət baxımından nə isə yazıbsa, yalnız yazıb, amma ixtiyarı insana verib, seçimi insana verib. Qədər kəlməsi, iki cürqəydir olur Quran-ı kərimdə, qəvni və şəriyyə. Birinci, Allah s.ə.vələ deyir ki, Və qada rübuka fələnə qadaynə aləyhi məvt. Fələnə qadaynə aləyhi məvt. Ölümü onun üçün yazdığımız zaman ölüm mütləq baş verməlidir. Çünki bu hadisənə Allah Sübhana qada feili ilə izah etdi. Ki burada bu qada kəlməsi baş mütləq baş verəcəyinə işarədir. Artıq Allah yazıb ki, o öləcək. Budur. Allah Tala qeyd edir. Şəriət baxımından olan məna isə Allah Tala qeyd Allah Subhanahu taala yazdı ki, ondan başqasından ibadət etməyiniz. Yenə eyni eyni sözü qada gəlməsini istifadə etdi. Bəlkə birinci də mütləq baş verəcəkdi, ölüm. İkincidə isə Allah yalnız yazıb ki, Allahtan başkasına ibadet etməyəsiniz. Seçimin isə insandadır. Bəyər hamı mütləq şəkildə ona ibadət etdi. Xeyr, kimisi ibadet etdi, kimisi şərik qoşdu. Kimisi heç ibadet etmədi. Deməli, ikincisi şəriətlə bağlı olan mənasıdır. Və bu şeyləri bilməyən şəxs hər iki qadanın mənasını tərzüməyə baxdıqda görür ki, yazdı deməkdir. Və anlamır ki, Hansı mənadadır bu yazdı? Birincisi mütləq şəkildədir, yazdı və bu baş verəcək, baş verdi də. İkincisi isə yazdı, istədi, amma baş verməyi insanın seçiminə bıraxdı. İnsanın ixtiyarına bıraxdı. Həmsinin hökm. Quran-ı kərimdə həkəmə sözü, ləfzi iki dür istifadə olunur. Kəuni və bir də şərii. Allah təhələdir, qalə Rab, bu hükum bil haqq. O dedi ki, Dua edən şəxs, ey Rabbim, haqlı olaraq hökm verir. mütləq şəkildədir. Allahın hökmü gəlir, bunun qarşısı alınmazdı bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Buna deyir, hükmül kəvni. İkinci, vəlifun hükmüllah yəhkumu bəynəkum. Bu, Allahın hökmü düzsün, aranızda hökm verir. Qur'an-ı Kerim-i göndərdi ki, insanlar arasında hökm verilsin. Mütləq şəkildə hamının arasında məhz Quranla hökum verir mi? Kimisi Quranla hökum verir, kimisi öz ahlı ilə. Deməli, ikincisi birincisine ait deyil. Kevni qədərdən deyil, şəriqi qədərdir, onu bizim ixtiyarımıza bıraqdır. Gələ, bu, sizin kitabınız, bununla hökum verməlisiniz. Kimisi verdi, kimisi isə Quranla hökum verməli. İkinci qismi aiddir. <coughs> Həmsinin iradə, Allahın iradəsi istəyi. Allah Tala ta deyir ki: "Fəalun limə Allah istədiyi şeyi edir. Bu birinci ayət ki, kauniya. Yəni Allah Tala ta istəsə ki, günəş məşriqdən çıxsın, məğribdə batsın, heç kəs bunun qarşısını alıb məğribdən çıxarıb məşriqdə batıra bilməz. Belə ki, İbrahim əleyhissalam tam burada deyir ki, Qrabbim, günəşi məhribdən çıxarıb məhribdə batırır. Eqə sən Allahlıq iddia edirsən, deyirsən ki, mən Allahım, elə et ki, günəş məhribdən çıxıb məhribdə batsın. Yavuz, susur. Allah-u Teala da deyir, Fəbuhit əlləzi Kafir olan məqlub oldu. Söz toqa bilmədi. İkinci, ikinci irabi isə şəriətlə bağlı. Allah-u Teala deyir, Yuridullah bitmül yusra və ləyuridu bitmül usra Allah sizin üçün asanlık istəyir Və siz istəyir, iradə Çəkinlik istəmir Namaz qılmaqda Oruç qısmaqda Və səri ibadətlərdə asanlık istəyir Əgər hər birimizə Olan o istəyid Köynü olsaydı Hamı Mələşlər kimi olardı Heyvanlar kimi olardı Və səri olan cinlər və insanlardan Başqa olan bütün məxluqat kimi olardı Eradəsiz Allaha tabi edirlər İnsanlar və cinlərə isə Seçim verib, ixtiyar verib Haransı bir Allahın əmrində Və yaxud qadağasında Seçsin, istər bunu etsin, istər bunu Qədərlər <coughs> deyir ki Allah nəyə isə əmr edirsə Bu ona Onu göstərir ki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 Qədərlərdədir, yox, Allahın heç xəbəri yoxdur. Əmr edir, başaq, heç xəbəri yoxdur. Nə vaxt o şəxs onu yerinə yetirəcək? Amma əhl-i sünələl cəma deyir ki, Allah s.ə.q. kövünü qədərdə kəinətlə bağlı əmr edir, özü istəyir və bu da mütləq baş verir. Şəri qədərdə isə əmr edir və istəyi insana bıraxır və onun nə etdiyindən də xəbərdardır. Bu cür başaç Həmçinin Allah'ın yazısı Ne qədər ayələr vardır Kətəbə ləkum, kütübə ələykum Və səyirə Kətəbə yazdı deməkdir Bu da iki qizmə bölünür Qəvni, bizə şər'i Mesələn Kətəbə alləhu ləyəqləbənə əna və rüsünə Ayələdir ki Allah səhələlə yazıb ki Mən və elçiyərim Daimə Talib gələcəyik onu və onun elçilərinə qalib gəlmək mümkün deyil. Amma şəri baxımından məsələn dir kutub aleykumus suyanu sizin üçün olur yazılıb. Yazılıb. Nə olsun yazılıb. Merhamu bunu yerinə yetirir. Əgər bu da 1-ciyə aid olsaydı, ham oruç suaydı. Bu ay 2-ciyə aiddir. Şərqi qədər Deməli, kətəbə kəlməsinin zahiri mənasının, zahiri tərcüməsini götürür, demək ki, tərcümədir və bu da Qurandır, bunu deyənin doğrudan da ağlı işləmir. Çünki Allah s.a. bir kətəbə kəlməsi ilə görə nə qədər şey qəst edir və bu tərcümədə amma eyni şeyi qəst edir. Allah yazıb, Allah yazıb, oxuyan da elə bilir ki, yazıb, iki mənada eyni mənanı verir ya beləlik, ya və beləliklə də çaşır. Buna da Qurand demək olmaz. Yazır, başqa dillərdə eyni bir şey başa düşülür. Ancaq Allahın dilində, dilində və ya göstərdiyim ayədə belə başa düşülür, bir yerində başqa düşülür. Allahın əmr etməsi bu da iki qismə bölünür. Qovni bir də şəri. Məsələn, Məriyyəm ə.səlamın yanına ki, Cəbrai göndərir Allah-ı Allah. Ruhu sürür ona, İsa və sonunda ayağının dəyir ki وَكَانَ اَمْرًا مَقْد۪يَّ Allah'ın əmriyle qədərə yazılmış bir şeydir bu yani insa aleyhissaləmın atasız Allah'ın olması Allah'ın əmriyle Allah'ın əmriyle qədərə yazılmış bir şeydir burada Allah'ın əmri kəvmə yani kəhinətlə bağlıdır mütləq baş vermelidir bunun qarşısını ne Məriyəm aleyhissaləm ola bilər Nə də çox o zaman yaşayan müslimlər, kafirlər. Amma dedikdə de ki, "İnəllahi ya'muru bil-əbili Allah sizə əmr edir ki, ədalətli, ədalətli olasınız, yaxşılıq edəsiniz, qohuma qrabaları ola münasibəti zərgəsiniz. Bu əmr birinci ilə bağlı deyil. Bəli, burada da əmr edir, lakin bura da ki, əmr sənin istəyinə, sənin ixtiyarına buraxılır. Birinci əmir, əmr etdi, mümkün deyil oradan qaçasan. O, mütləq baş verəcək, onun qabağını heç nəyi ala bilməz. Allah Allah əmr edir ki, sən ölməlisən bir saatdən sonra, heç kəs bütün dünya yığılıb gəlsə səni saxlamağa, mümkün deyil ki, səni Allahın əzərindən, ölümdən qutara bilsin, öləcəksin. Amma ikincisində mümkündür. Allah əmr edir ki, belə edəsən, şeytan gəlir vəsvəsə edib sənin niyyətini dəyişdirə bilər, öz ixtiyarınla belə etməyib başqa bir edərsən. Vacib deyil, onu mütləq yerinə yetirəsən. Həmsinin izn, izin, izin kəlməsi. Allah izin verdi. Bu da iki cürdür. Həm kauni, həm şər'i. وما <Sessizlik> هم بدعارين به من أحد Onlar, bu yahudilər ki, sehrə öyrəndilər, qar arvadının ar vurum arasını vurmaq üçün sehr etdilər. O ayədə Allah tala deyir ki, onlar Allahın izni olmadan heç keçə zəyat oxundura bilməzlər. Bu izin qəunla bağlıdır, kainatla. Yəni ki, Allah s.ə.vənin əlindədir o izin. Yalnız o istəyir və mütlər də bu baş verir. İzin verdi, Peyğəmbər s.ə.və Rəbiyyə b. Əasam yənatullahi aleyh, bu yəhudi seyr etdi. Nə qədər Peyğəmbər s.ə.və xəstə yaddı. Seyr edib bu ya Fikir versiniz, Allah izin verdi ki, o sehrin təsiri hətta Peyğəmbər s.ə.və dəyilsin. Lakin sonra onun müalicəsini də öyrətdi. Və bu da Allahın hikmətidir ki, sehr olunan şəxs necə müalicə olunmaq? Kələq surəsi, Nas surəsi, Ayət əl-Kursi, İxlas və s.ə. Sürələri oxumaqla, öznə ruhu etməklə o sehr adamdan keçib gedir. İkinci, Allah s.ə.vələ deyir, Mə qatətum min ninətin Əl-tərəqtumuhu qaimətən alə usuluhətə bi illə Nə şey edirsiniz? Allahın izni ilə edirsiniz? Nəyi kəsirsiniz? Nəyi düzəldirsiniz? Həmsən Allahın izni ilə edirsiniz. Çay içirəm. Allahın izni ilə içirəm? Bəli. Amma öz ixtiyarımla. Mən içməyə də bilərəm. Çayın əvəzinə şərab da içə bilərəm. Öz ixtiyarımdadır. Amma mənim içməyim özü Allahın izniyle ilə bağlıdır. İxtiyarından sonra Allah izin verir ki, mən bunu içim. Mənə da şəri izin deyilir. Həmsinin cahil kəlməsi, Quranda olan cahil, yani neyse isə etmək, yetmək, yaratmaq. <coughs> Allah talı deyir ki, o zaman ki, e, o zaman ki, Peyğambar s.ə.vənin evini müşriklər mühasirə aldı. Öydürmək istəyirdilər onu. Rasulullah s.ə.və onların gözünün qabağından evdən çıxıb getdi. Onlar Rasulullah s.ə.vəni görmədilər. Müşürək, Allah s.ə.vələ görmədilər. Deyir ki, اَنَّ جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالَ Əgləl, hərfi təzməsi dəmir halqalar və hi eləl-əzqani qədər, başlarından çənəsinə qədər, və hərfi tərcümədir. Və hu başları yuxarı, amma gözləri aşağı dikilmiş vəziyyətdə dayanmışdılar. Peygamber s.ə.v görmürdülər. Və hərfi tərcümədir. Lakin həqiqi mənası ki, Allah s.ə.v onların gözlərinə örtü çəkmişdir. Onlar Peygamber s.ə.v görmədi. Şəriyyət, şəri mənasında isə, məsələn, allah Əlallahu min Allah sizin üçün qanunlaşdırmayıb bu şeyləri. Səybə, bahira, vasilə vələ ham. Bu şeylər heyvanlardır. Xüsusi heyvana verilmiş adlardır cəhiliyyə dövründə. Məsələn, 5 dəfə doğmuş dəvə sonuncu də doğmuşa məsələn deyilir bahira. Ondan sonra artıq o dəvəni nişanlıyıb, bıraxırdılar ki, o dəvə ilə daha heç bir başqa bir dəvə xalaqədə olmasın, o dəvə minilməsin, o dəvəni müqəddəsləşdirirlər. Və s. Nə biləm, nəsi dəfə yoxmuş qoyun, nə biləm, nə? Bu cür cahiliyyə dövründə olan əməlləri Allah s.ə. bu ayada qadağan edir və cələ kəlməsini istifadə edir. Allah etmədi bunu sizin üçün. Yəni, burada cələ mənası şəri baxımlandır ki, siz özünüz bunu etdiniz. Öz Esminizlə, o batiz, sesimlə ki bu dəvəni artıq nə yemək olar, nə südü içmək olar, südü də haramdır, əti də haramdır, müqəddəs bir dəvədir. 5 dəfə dəqət olur. Nuh, bucudu şeylər zahiliyyə dövründə olur. Həmsinin Allah s.ə.vələnin ilk kəliməsi, bu da həm kəuni, həm də şəri ola bilər. Məsələn, Allah tələdir, kəzəlikə haqqat kəlimətü Rabbikə, Ələl-ləzim əffəsəxu, ənəhum ləyumənin. Rəbbinin kəlməsi fasıqlər üçün fasıqlər üçün həqiqət oldu. Ki, onlar iman gətirmədilər. Yəni, Allah-u Teala artıq o kəlməni də o yazıb ki, bu fasıqlər iman gətirməyəsinlər. Fasıq olduqlarına görə. Bu, bu, qəunidir. Yəni, Allah-u Teala əvvəzdən yazıb,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 Bu qədə əməl edirəm, imanım var, Qur'an oxuyuram, namaz buluram, teravihlərə gedirəm və sərə və sərə yaxşı əməllər, sədəqə verirəm. Amma bilmir ki, bir səhəfə görə belə, Allah-u Teala onun qəlbini bir dəfəlik bağlayabilər. Bu da Allahın əhlindədir. Bu da Allah-u Teala deyil, və Allahın kəlamı, Rabbinin kəlamı həqiqət oldu onların. <coughs> Amma e, şəriət Şəri gəlməsi Allah-u Teala dir, vayin əhri minəl müşriqinə əstəcəyərəkə fə əcifu həttə yəsməkələm Allah Müşriqlərdən biri səndən aman istəsə, sığınacaq istəsə, sən ona sığınacaq ver Niyə qirir? Sığınacaq ver ki, bəlkə Allahın kəlamını işitsinlər İndi bu kəlam əvvəkindən fərqlənir Bu kəlam oxunduğu zaman o eşidə də bilər, eşidməməz deyə də qoya bilər özünə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 Göndərməşdə ikidirdir. Kauni, yəni müttəli şəklində Allah göndərir və şər'i seçin. <coughs> Allah təala deyir ki: "Febə'at Allahu gürabən yebhəsu fil-ard." O zaman ki, Adəmə, Adəm (əleyhissalam)ın Adəm, oğullarından biri digərini öldürdü. Və bilmədi onun cəsədini nə etsin. Allah təala qarğa göndərdi. Bu qarğa gəlib İki qarğa göndərdir. Qarğa gəldi, biri obrisini öldürüb bastırdı. E bu qarğanın gəlməsi özü o kəvnə aidiydi. Mütləq gəlməyə idi. Onun qarşısını heç kəs ala bilməzdi. Allah s.ə.qə göndərdi ki, ona göstərsin. Amma həmən da gəlməsi şərii baxımdan başqa cürdür. Allah qalə deyir minhu. Allah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 setimdir insanlar üçün amma külək, yağış, zəlzələ və s. bu kimi felakətləri göndərməsi isə qarşısı alınmazdır mütləq bu gəlməlidir də felakət baş verməlidir deyir ki odur küləkləri göndərəm bu küləyin qarşısını kimsə hansısa bir texnika ala bilər bu zəlzələni hansısa bir texnika qabağına ala bilər pulkan və s. bunun qarşısını kim ala bilər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 Bu da iki qısım qəvni və şəri qəvni məsələn və hərramna aləyhil məraqə dinə qabl Musa aleyhissalamı ki Allah subhanətə alə nil sayından saxsalama çıxarır Fironun qapısına Firon onu götürür oğulluğa sonra ona süd vermək üçün süd anaları gətirilir Allah talar zirir ki bütün o süd verənlərə onu haram etdir Yəni, heç birindən süd əmədi, götürmədi. Yalnız anası, anasına icazı verdi Allah-u Teala, anasını tavıb gətirdilər. Fə bu, kavun ilə əlaqədəri idi. Bunun qarşısını heç kəsələ bilməz, heç kəsələ uşağı məzbur elə bil eləyə bilməz ki, onun südünə əmsin. Uşaq əməyəcək, çünki Allah-u bunu haram etdi. Amma şəri baxımdan, Analarınızla evlənmək isə haram buyuruldu. Bax, məyərəkçı cahiliyyə dövründə bu nedirdilər? <gülüyor> Hətta indi də Böhtanlar atırlar ki, yobaxabilər də belə şey edir Anıları ilə Bu böhtanlara atana Allah Lənət eləsin Ki bu cür nə? Haqsızlıq edir, bu cür nə? Hətta böhtan atırsan, başqadır böhtanat Biraz hüncül Həmsinin iqtə kəlməsi Vermək, əta etmək Allah s.ə.vələ deyir ki وَاللّٰهُ يُؤْتِ الْحُقْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ يَشَعَ Allah istədiyine öz mülkündən bahşidir. Dikkatən fikir verin. Kimisi varlıydı. Allah fəsik olsun, bak kafir olsun. Onu varlıydı, ona var dövlet edir. Allah öz istəyi ilə verir. Bunun sənə ne dəxli var? Allah istədiyine verir. Və bu istəy, kəunla bağlıdır. Yani bunun qarşısı alınmaz Bütün dünya yazılsın ki, ona verdiyini, Allah'ın ona verdiyini, əlindən alsın, ala bilməzlər. İsteyir, kafir olsun. Allah ona seçildir. Amma şəriyyətlə bağlı, bir, və məhdaqumur Rasulü fəxhuzuhu. Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, götürür. Onun verdiyi seçimlə, sizin seçiminizlə, ixtiyarınızla, kimi istəyir, götürür, kimi istəyir, inkar edib, götürmür. Amma birinci də məcburən verir Allah-u Verir. O da götürür. İnkar etmək. Heç bir insan Allah-u Teala ona var dövlət verdi, onu inkar edə bilməz. Və yaxud hər hansı bir sahədə istedad verirsə ona, onu da inkar eləmir. Elə o sahədə də gedir. Sonra Allahın yazdığı qədər, qəzalı qədərlə razılaşmaq. İki alimlər, iki qismə bölünüb. Sələf alimləri, əhlə-sünəbəl-cəməh. Vəzlər deyil ki, qəzə qədərə iman gətirmək vacibdir. Bunu da Əhməd və səirləri deyir. Vəzlər deyil ki, müstəhəbdir. Müstəhəb deyənlərin dəlilini, İbn-i Qeyn qeyd etməyəm. Lakin müəllif bunu racih sayır. İbn-i sayır. Amma mən Əhməd ibn bir rəvayetində dediyini götürürəm və bir də əsas Peyğəməd Əsələ sələm hədisidir İmanına xəbər əmr edir Əmridir Ən təminə billəhi Mələyəkəti və kudubu 6 dənə imanın şərfini sayır Allah-ı Allah Quran-ı kərimdə nə qədər yerdə deyir iman gətirin, iman gətirin qədərə Allaha, mələkələrə və s. Qədərə və iman gətirmək təzə o qədərini Allah tərəfindən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 zəlalətdədir, səfidir. Ləhli sünnə və cəməl isədir ki, qəzəl qədər Allahın isteyi ilədir. Günahlar isə insanın seçimi ilə sonra Allahın isteyi ilədir. İnsan seçir. Ondan sonra Allah-u onu seçdiği yola yönəldir. Cehennəmə qədər. Və olabilsin ki, Allahın yazdığı qədər Zahirdən sənə xoşuna gəlməsin Uşağın oldu Bir yaşında, iki yaşında Öldü Zahiri sənə xoş, xoş gəlməyə bilər ki, Buna əziyyət çəkdim budur şirin uşaq getdi Amma Yadına sal ki Musa aleyhisselamla Xızır Səfərdə olanda Uşağı öldürür Və sonra onu necə izah edir Zahir edir ki bu böyük Atanasına qarşı asi olacaqdır Allah ona görə əmr etdi ki Şər çəmini öldürün Onu yadına sal Şöyət edər Şöyət etməsə Onu bu ayənda yadına sal Qutib aleykumul kitəl ve huv kurhu Və əsə ən təkrahu və huv khayru ləkum Və əsə ən təhibbu və huv şərru ləkum Şöyət cihad etmək, Allah yolunda vuruşmək Ferz buyuruldu Lakin bu sizin xoşunuza gəlmək Bakməyər ki, öyle şeylər var sizin xoşunuza gəlməsin Sizin xoşunuza gəlməsin, və sizin xoşunuza gəlsin, sizin xeyrinizə olmasın, ziyarınızı olsun. Görürsən ki, bu, bunun şahidi olmuşam mən. Üniversiteti oxuyanda bir hindistanlı nə qədər təyyara üçün yer zəqaz etmək istəyirdi, yer yox idi. Nə qədər yerə getdi öz hindistanlı dostlarının yanına getdi o Bilət satılan yerdə işləyən Hindistan dostlar. Hamısı dedi ki, yeri yoxdur. Bir əftədən sonra gedən samolotu yer alacaq. Başladı giləylənməyə. Giləyləndi biraz ki, bir əftədə burada gedikim, ailəm gözləyir, nə bilim nə, nə. Bir əftə gözlədi. Sonra xəbər tutdu ki, o, uçmaq istədiyi samolot təyyarə, qəzaya uğraydı. Nə qədər Allaha Şükür səzdəsi ki, yaxşı Allah-ı Allah mənə kismət etmədi ki, bu təyyarə ilə uçun. Nə qədər belə şeylər baş verir ki, sonra əşarilər bunu qarışdırır. Bu məsələni qarışdırır, derir ki, hər bir şey razılıq, məhəbbət, iradə hamısı Allah sünəyindir. Lakin hey, razılıq bəli. Allah üçündür, Allahın qəza qədərinə razı olmalısan Amma iradə ilə onu qarışdırmaq lazım deyil Allah istəmir ki, sən küfr edəsən Allah istəmir ki, sən küfr edəsən Allah istəmir ki, sən küfr edəsən Yəni, razı deyil sənin küfr etməyinə Amma sən istədikdən sonra O istəyir ki, sən istədiyinə nail olasan Və salam Əvvəlcədən isə Razı deyir ki, sən küfr edəsən Küfr qəbul edəsən Də diqqətlə fikirləyir, Allah razı deyil, sən kafir olasan, amma sən istədikdən sonra istəyir. İstəklə razılığı bir etmək, bir mənada ki, istək də eynidir Allah üçün da bu özü batıl fikirdir, əşərlərin batıl fikri. Allah əvvəldən axıra qədər razı deyil, kimsə küfr etsin, amma əvvəldən istəmir küfr edəsən, sən istədikdən sonra isə istəyir və səni o küfrə yönəldir. İstədiyin küfrə, öz istəyini də Allah-u fəsad, Allah-u ləyyə hübbül fəsad. İstemiş fəsad törənsin. Sən fəsad törətmək istədikdə sənə fəsada yönəldir. Görün, indi, alimlər fəsad törətmək istədikdə Allah-u Teala neyilir? onları cəzalandırır? Və bir də sonuncu növzu, Quran-ı Şafirlərə, fazıqlərə, münafiqlərə, müşriklərə dərşi istifadə olan kəlimələr var. Qəlblərini mühürlədik, gözlərini pərdə çəkdik, nə bilim, qulaqlarına mühür və s. Bu barədə də bəzi məlumatlar olsa siz də kifayətlənərsiniz inşallah. Fikir verin, Allah s.ə.vələdir, inə ləzine kəfəruq. O kəslər ki, küfr etdilər. Əvvəldə bunu qeyd etdi. İnsan nə vaxt küfr edir? Axı, biz dedik ki, insan anadan olandan mömin kimi doğulur. Elədir? Mömin kimi doğulursa, necə oldu ki, o kəslər ki, küfr etdilər. Təməli, bunlara təbrih olunur. Bunlar bunu inkar edir. Küfr edirlər. Kafir olurlar. Ondan sonra onlara bəyan etsən də Qorxutsan da Allahın əzabı qorxutmasan da iman gətirən deyildər. Çünki ondan sonra, məhz ondan sonra onların xətim Allah Allah onların qəllərini də möhür edir, qulaqlarını da gözlərini də pəltə çəkir. Kimsə desə ki, Allah bizi məzbur edir, küfr edəyir. Xeyr, Allah sizə təbliq etmək üçün Peyğəmbərlər göndərdi. İnkar edib kafir olduqdan sonra sizin qəllərinizi bağladı. Qəllərinizə möhür qoydu. Qulaqlarınızda, gözlərinizdə pərdə səkdi Ondan sonra sizi nə qədər Allahın əzabı ilə qorxud, qorxuduna tərqiq yoxdur İman gətirməyəcəksiniz Gör necə, Allah s.a. gör necə Demər ki, Allah Allah Onların gözlərini pərdə səkdi Qulaqlarını möhürlədi, qəlblərini möhürlədi Sonra kafir oldular Kafir oldular İman gətirməyəcəklər, çünki onların Qəlbləri bağlıdır Kafir olduqdan sonra onların qəlblərini bağladı Həmçinin Əfələ yətədəbərun əl-Qur'anə Fikirbəyə yönədir Mənim Quranı oxuyub fikirləşməsiniz? Quranı oxuyub fikirləşmək istəməyənlər isə Əm ələ qulubihim əqfəluhə İstəməyənlər, yoxsa deyir qəlblərinizə qıfl vurulub? Bəli, kimdər istəmir oxumaq? Onların qəlblərində doğrudan da qıfl vurulur Bu qıflı ancaq Allah atabilər. O da həmən insanın isteyi ilə peşman olub tövbe edir. Allah tövbe ets ki məni düz yola, hidayət yoluna yönəl o qıfla ancaq bilər. Heç kəsəsa bilməz. İndi fikir ver. Bu ki, istiman gətirir. Və yaxud istiman gətirmir. Sonra kafir olur. Dünən dedim, qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. İstədiyi kimi fırladır. Bu ayətə görülmədir. Və nüqəllibu əfidətəhum və əbsarəhum. Kəm ələm yu'minu bihə əvvələ mərhəm. Biz onların qəlblərini Bəsirətlərini də. Sanki heç iman gətirməmişlər. Fikir verir, ömrü boyu ibadətdədir bu adam. 50-60 il. Ömrün elə bir şey hərəkət edər ki, Allah onun qəlbini elə fırladar. Bəsirətini elə döndərər ki, sanki heç iman gətirməmiş kimi olar. Həmsinin fikirini, hamısı Allah s.ə.vələn, ədalət olduğunu göstərir. Bütün ayələ. Göstərmir ki, birinci dəfə dan Allah təala zülm edib, onların qəlblərindən imanı silib, yolundan döndərdi. Yox. Əvəzincə niyyətidir. Seçir, insan seçir, ondan sonra sarafı, Allah təala onları zəlalətə salır. Fikirlə. ondan sonra da Allah təala Bir balaca kimsə desə ki, e, bəlkə Filosoflarda da həqiqət var Filosoflarında dediyində həqiqət var Şeytan deyəcək, gəl Gəl o kitabını oxu Bax gör, necə şeylər yazırlar yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş Səni o haqq yolundan döndürəcək Amma Sən əvvəl öz ehtiqadını yaxşı öyrənsən Sonra onların Ehtiqadını bilib Zavab vermək üçün onların kitabını oxsan Onda Allah səni qoruyacaq Yox, sən fikirləşsən ki Mən e, bundur İslamı da bilim, yahudliyi də bilim, da bilim, bilim fəlsəfəni də bilim. Bir qəldə də de, həm küfür, həm iman ola bilməz. Mən görə Allah səni mütləq azdıracaq. Azdıracaq, dün ki, özün üçün bir məqsəd qoymayıb, hər şəyə nail olmaq istəyirsən. Hər şəyə də nail olmaq mümkün deyil. Ya imana nail olmaqsan, haqqı yolu tutub gedməlisən. Ya da küfrə nail olmaqsan, əyri yolla gedməlisən. İkisindən biri olma, ağabey. <Gülüyor> Va, yenə, Kəlblərində xəstəlik var, ondan sonra Allah-u o xəstəliyi biraz da artırır. Allah-u Teala eskəsə məcbur edəmir ki, münafiq olsun. Amma bu, biraz münafiqliyədəndə Allah-u Teala o nifaqı biraz artırır. Bu, istəyir ki, geçsin pirə, biraz şirkələsin. Allah-u Teala onun şirkini biraz da İstədiyini o firdən ona dərhal verir. Şirki, küfür bir az da artırsın. Şirkin, hansı bir şeydə qabağa gəlmək istəyirsən, haq yolunda, iman yolunda, Allah səni aparır qabağa. Küfürdə qabağa gəlmək istəyirsən, Allah yenə bu yolda da səni aparır qabağa. Öz istəyi ilə va, ha, hansı istəyinlə, ixtiyarla bağlıdır. Özünü seçirsən. Allah səni heç nəyi məzbur etməyir. Həm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 Allah-ı Allah, Allah deyir, de ki, dünyada siz kör idiniz, ayələrim sizə gəldi, ona göz yumdur, yəni ona qarşı kör oldunuz, baxmaq o İndi qiyamətdə də, artıq dünya yoxdur ki, göz dünya üçün idi, qiyamət üçün isə sənin əməllərindir, orada da sənin gözünün olmağına ehtiyac yoxdur, orada da sən olacaqsan kör. Çünki Allahın ayələrinə qarşı kör idi. Ayədə deyir ki, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُ Bu dünyada gözler körülmür, gözler görür. Bu dünyada yalnız sinədə yerleştirilmiş galbler olur Şimdə bu galbi, iman getirmeyən, Allah'ın yolundan dönen. <coughs> Başka ayədə deyir ki, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ Onların əkinlə torbağa bir qab deməkdir hərfi tərzməsi. Amma Allah subhanətə alə burada onu dəstədir ki, onların qəlblərini örtükcəkdik ki, heç nəyə başa düşməsinlər. Göstərir ki, qardaş, hansı bir alim ona oxşar bir şey yarada bilər, heç yerdən sallanmasın, yəni asıl olmasın, havada dursun, həmişə qıversin, odur. O, heç olmusa onun bir qismini Həm də istilik versin Həm də əbədə olsun Həm də heç bir yana qaxsız işləsin Kim bunu edə bilər? Hansı Bunu görür və iman gətirmir Niyə? Ona görür ki, qəlbi bağlıdır Qəlbinə o iman daxil olur Və onlara dedikdə ki, iman gətirir Olaq, indi də bəlkə də elələrə var tap gəlirsə. O gülə-gülə istəyə ilə ki, bax qulubuna qulf. Əkl värimiz bağlıdır. Həqiqət Allah hidayət verərsə onda namaz bularaq. Onlarla bunların arasında heç bir fərq yoxdur. Həmən-həmən insanlardır. Həmən şeytanın vasitələridir insanları yoldan çıxarır. Daha <gülüyor> maraqlı bir şey var. Ayə Birvəcə qaraətül Qur'anə cəhəlnə bəynəka və bəynəlləzinin la yəminun bi Quran ayələrini oxuduğun zaman səninlə iman gətirməyənlərin arasına hicab çəkərik, örtük. Bir neçə cür izah olunur bu. Bütün izahlar məqvuldur. Birinci, ən güclü izah ki, Quran oxunduğun zaman kafirlərlə sənin aralarından örtük çəkərik, onların Quranı dərk etməzlər. İkinci izah, deyirlər ki, Peyğəmdərsəsə ilə mühasirə edən Qureyşlərin mühasirəsindən çıxdıq Bu ayə-nə oxuyub, yəni yani Quran ayələrinə oxuyub, və Allah Subhanahu onlarla peyğəmbər əsələmin arasına örtük çəkib. Görməyiblər. Hər hansı təfsirində Quran ayələri oxuyur ki, onların gözü bağlansın. Bəli, yani, hər bir bağlanır. Görmürlər. Doğur elə filə. bəlkə də kəramət. Amma bunu etməyin özü sünnə deyil. Nə peyğəmbər əsələminə, nə səhabələr belə şey etməyib. Onlar yalnız Allahdan kimi istəyiblər. Düzdür, bunların da başa düşülməsi, yəni bu nəticədə də məntiq var ki, bu cür da Allahdan istəyir. Quran ayələrdə oxuyur, Allahdan istəyir. Amma Peyğəmbə Əsələm belə etməyib. Həmçinin gözəlləşdirmək, dünya həyatını gözəlləşdirmək insanı zəllalətə aparır. Allah gözəl yaradır. Bu kövnə aiddir. Gözəl yaradır. Lakin əmr edir ki, o gözəlliyə avlanma. O gözəlliyi Allah'ın o güzel diline değiştirmem. Zuynalin nase hubbu şehavati min en-nisa ve'l-banin ve'l-qanatir el-mukantare min ez-zahabi ve'l-fidda ve'l-hayl el-musawamati ve'l-an'am ve'l-harf. Zalik ma'a'u el İnsanlar için kadın, kadına olan muhabbet, evladı olan muhabbet, kızıl gümüş eşyalara, özel minikler, malgara ve bağ, bostan Bu şeylər insanlara gözəlləşdirildi, lakin onlar dünyanın keçici zövqüdür. Bir gün var, sabah edib getdikdən sonra daha olmayacaq, və yaxud bu gün verib Allah sənə, sabah onu ala da bilər. Və Allah ündəhəl xusnul məd Allah'a demiş isə, Allahın yanında olan nimətləri isə bundan daha əvzəl, daha faydalıdır. Həmsinin burada ayədədir, وَكَزَلِكَ زُيِّنَ لِفِرَانَ سُو عَمَلِهِ Əsasdan səbid. Firavunun etdiyəmələr onu çox xoş gəlirdi, gözəl. Elə bilirdi yaxşı edir. Hərsinin bidət əhli. Onlar hər hansı bir əməli edir, elə bilir ki, yaxşı edir. Yaxşı əməllə əsaslanırlar. Və namaz qılmaq da yaxşı əməldir. Amma durub gecə 500 rükət namaz qılmaq məsələn ki, şeyxim belə əmr etdi. Üşün niyə zidd olduğu üçün onun üçün gözəlləşsə də, baxın Allahın yolundan sülmüş, Allahın Yolundan çıxmış həsab olunur Və bu cür nələrinin O kəslər ki Allahın yolunu azıb Qəlbləri bağlıdır Qəlblərinə mühür vurulub Qulaqlarına mühür vurulub Onlar səni anlatmasın onlara uyma Heç onlarla oturub durma ki Onlar səni öz təsiri altına salmasın Allah sunat hala əmr edir ki Vələ tutu mən əxfəlnə qəlbəhu Kimin ki qafil etdik Ən zikrinə Allah'a zikr etməkdən. Onlara itayət etmə. Və həmsinin o kəslər ki, öz xülyələrə, öz fikirlərinə uyur, ki mənim fikrim daha doğrudur, öz məntiqinə uyur, onlara da itayət eləmək. Onlarla da oturub durma. Və həmsinin o kəslər ki, ifrata varmaqla beni yerinə yetirir, onlara da uyma, onlara da itaat etmək. Yalnız Allahın dediyini dediyi kimi yerinə yetirənlərə və Peyğambər Sələmin dediyini dediyi kimi yerinə yetirənləri sözünə qulaqa onların dediyini görsək. Qəlbdə olan xəstəlik o örtükdən başqa. bu xəstəlik insana dörd şeylə gələ bilər. Yəni, dörd şey qəlbdə olan xəstəlikdəndir. Fəsad Təsad törətmək istəsən, bil ki, qəlbin xəstədir. Zəiflik, ibadətlə və s. Bil ki, qəlbin xəstədir. Nöqsan, qəlbində nəyəsə Allahın varlığına, bir balaca nöqsan, yəni, bir balaca şək şübh edirsənsə, bil ki, qəlbin xəstədir. Quranın dəyişdirilməsinə şübh edirsənsə, bil ki, qəlbin xəstədir. Və bir də zülmət. Çaşmışsan, bilmirsən ki, Həqiqətən, cənnət var. Yox. Cənnətə çalışasan, məqsədin yoxdur. Şübhələrə dalırsan, Allahın izahı, peyğəmbərin izah etmədi ağ ələri, kimi izah edirsən. Hürmətə düşürsən bir iki qəlbin xəstədir. Və bu xəstə qəlbi ancaq Allah'a itaat etməklə müalicə etməyə olar. Və bu, yəni bu ayələri bir nəsihat kimi qəbul edin. Yenə də bu ayələrdə əvvəlcə Allah s.a. deyir ki, Allah kümə in yansurkum Allah fələ qalib ələkum Allah sizə kömək edərsə, dükkətən qulaqasına şərt qoyur, Allah sizə kömək edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz Və in yaxzulkum fə mən zəlləzi yansurkum min bədi Əgər sizi tərk etsə, kim sizə kömək olacaq? Al-Imran Suresi 160-cı ayə bir ayəni də okuyak onunla da dərsi bitirək Bu, çox maraqlı ayədir İzahını da İbn Abbas radiyallaha onunla çox gözəl verir Deməli, An'am suresi 125. ayədə Dikkatən qılarsın Allah tala bir fəmən yuridilləhu ən yəhdiyəhu qalbəhu lil-isləm yəhdiyəhu, yəşrəh sadrəhu lil və məni ürəyində Allah onu yəzər sədrəh qeyqan harcənəmə yəssəbi lə Allah kiminsə kiməsə hidayət vermək istəsə onun qəlbinə açar İslam üçün kiməsə kiməsə siz kimisə zəlalətə salmaq istəsə onun qəlbinə sıxıntı yaşatır sıxıntı nə deməkdir ibn Abbas radiusullahun nə deyir ki bir deməli dan və bəkr bir nəfər gəlir. Dey ki, bu ayədə sıx olan sıxıntı nə deməkdir? Mənə izah elə. Bir şey sanki meşədi. Sıx ağazlarla sıx, sıx ağazlar bitmiş bir meşədir. O meşə, meşənin ortasına çatmaq üçün, çatmaq üçün. Nə qədər əzab vəziyyətdən keçirsən, sonra gedib o bəlkə də heç çatmırsan, azırsan yolu gelirsən başqa yerə. Həmən o sıxıntı və bu sıxıntıdır ki, iman ona gəlib çatmaq üçün çox əzab əziyyətlə keçir, bəlkə də heç çatmır. Allah s.ə. onu zəratə saldırsa qəlbini o sıxıntıya salır. Və Allah s.ə. burada bir kəlmə istifadəyək, kəndəmə yəssə adı fissəmə, sanki o gövə qalxır. Oya qalxdıqda get-gerə sıxılmır insan. Həmən o sıxıntıdır ki, zəlalətdən imana gəlmək üçün də o çox sıxıntılar keçirir. E, başa salırsan bunu dini. Bəs-bəs e, danışma, qaçıb gelir səndən. Bu varatmaq istəmir. Çünki sıxır onu şeytan. Şeytan sıxır, dəsbəsə verir. Həqiqətdə isə Allah onu sıxıntıya salıb. O zəlalətlər. Və qəlbin açılması şərh deyilir şərhə. Qəlbini açmaq. Bu nəyi ki bizim üçün? Peyğəmbərlər üçün də olur. Baxın, Musa aleyhissalam dua edəndə deyir, Rabbi şirahli sadri və yəssirli əmri Ey Rəbbim, mənim qəlbimi genişlət. Musa aleyhissalam istəyir Allahdan. Və biz istəməyək. Peyğəmbər s.a.v Allah tala deyir ki, Ələm nəşrə əhlə qısadıraq, biz sənin qəlbini genişləndirməyik. İslam üçün. Allah onun qəlbini genişləndirdi. Təməli, Allah'tan istəmək lazımdır ki, Allah bizim qəlbimizi genişləndirsin və Allah'tan istəyəm um. də ja, budur ki, Allah bizim qəlbimizi hindikindən də daha çox İslam üçün genişləndirsin. Onlu ayələrini və Peyqəmbər s.ə.v. hədslərimini daha görəl. Naha, yaxşı başaq şəhələdik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və s.ə.v. alə əşrəfi əmbiyyə və mürsəlin, Nəbiyyina Muhammedin və alə və əsxabi Həcməyin. Rabbi furah sadri wa yassir li amri wa hlil ukta ta min lisani yafqahu qawli Anna du'alardan havaslar getirir yariq vaqtda men dua etmelisiz Peygamber Hoseylem üşgda bulud gördükdə əməli tərk edərdi Iş, hansı bir işlə məşğul edilməsa o işi tərk edərdi. O, bu gün sonra yağış yağmasaydı əgər. Yəni, ciddi yağış yağmasaydı Allah'a həm dedərdi. Yağ, yağış yağsa idi, bərhal deyərdi Allahumma səyyibən nəfiyən. Allahumma faydalı yağış indir. Faydalı. Çünki yağış zarar də gətirə bilər. Nə qədər Yerlər olur ki, özlərinə arxayın olur ki, iki üçədə biz suyuruq, suyuruq bəzəlirik, əkiririk, mövə, taxıq və s. necə lazımdır, çıxır, özlərinə arxayın olurlar. Bəddəxtlər, Quran-ı Kerimə ki, ödür qarun, axşam özünə arxayın idi, səhər gəlib gördü ki, bağamdan etsinə qalmıyıb. Əsər əlamət qalmıyıb. Allah onu cəzalandırdı. Deyir ki, bəlkə mən çaşmışam, bura mənim bağım deyil. Ölməyəcə məhv eləmişdir Allah onun bağını. Həmçinin Peyğəmbər Əsələmdir. Qorxurdu ki, Allah-ı Allah, həmin o yağışla onlara əzab məhv eləyər bütün onların ərzəğını. Ona görə bir yağış yağında daim Allahdan onun faydasını, faydalı olmağını istəmək lazımdır. Və əgər zərarlidirsə, o dağlara, təpələrə, o yerlərə yaxsın. Bu bir güya etmək lazımdır. Sonra Peygamber s.ə.v həmçinin baxmayaraq ki, günahsız, məsum insan idi. Buna edir, deyirdi ki, Allahım etdiyim səhvləri bilməyib, etdiyim səhvləri, israf etdiyim mənə qövləti görə və s. günahlarıma görə mənə bağışlayıb. Ciddi və ya zarafat mən etdiyim səhvləri Onları da bağışla və bütün gizlində, aşşarıda olan səhvlərimi də bağışla. Peygamber s.a.v bu cür şamil dua edərdi, hər şeyi əhatə edərdi bütün günahlarına görə. Abi, keç-keç bir günaha da yoxdur. Ümmətmə ilə ümmətinə məzir dua etməyi öyrədirdi. Rasulullah s.a.v. <coughs> Sonra Allah s.ə.qələdən qəlbinə, gözünə, sağdan, soldan, yuxardan, aşağıdan, öndan, arxadan, hər tərəfdən Allahın onun üçün bir nur yaratmasını dua edib istəyirdi. Allah bilir, nəyə görə bu sağ, sol, ön, arxa deyil, lakin mənim fikrimcə şeytan ki, hər tərəfdən insana dəsbəsə verir sağdan, soldan, arxadan, öndan. Nəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi qorunmaq üçün ümmətinə bu duanı öyrədir ki, bunu dua etsinlər ki, şeytan onlara vasfəsə edə bilməsin. Müslüman şəxs ümumiyyətlə dua etdikdə günah haram olan şeyləri dua etməməli. Məsələn, qohumluq bağını kəsmək, kimins evini yıxmaq, ər ayırmaq və s. Günah olan şeyleri dua etmək haramdır. Peygamber a.s. deyir ki, Müslüman günah işler, günah şeyleri dua etməməli. Bundan başqa etdiyi duala üç cür qəbul olunur. Ya Allah s.ə. onu sənə bu dünyada verir o istədiyini, ya onu saxlayır, yəni sənin istəyinlə Allahın istəyi düzgəlmir. Sən istəyirsən, istədiyi də görə salıq qazanırsan, amma sənin istədiyini Allah saxlayır. Kiyamət kimi sənə verir. O da düz gəlməsə. Hər hansı bir balanı səndən uzaq edir. Başına gələn bir balanı səndən uzaq edir. Yəni, dua əbəs yerə gedmir. Allah s.ə.v. deyir ki, Uduuni əstəcibüləkum Fə qalə Rabbəkumu Uduuni əstəcibüləkum İnnələzimə yəstəfironən İbadət-i səyadxulunə cəhənnəmə deyir ki, mənə dua edin. Siz duanızı qəbul edin. Şəhq qoyduk dua etdin, mütləq duanı qəbul edəcəksən. Mütləq. Necə verəcək, Allah bilir, amma mütləq qəbul edəcək. O kəslər ki, mənə dua etməyi təkəbüllüklərinə sığışdırmır, onları cəhənnəmə zəll olaraq daxil edəcəm. Onlar cəhənnəmi zəll olaraq Və hədis kitablarında rast gəlinir ki, dua müxhul ibadə. Dua ibadətin beynidir. Azəcəm, bu kəlmə zəifdir. Bu hədiz zəifdir. Səhiy olan hə, dua huvəl ibadədir. Dua ibadətdir. Duadan böyük ibadət ola bilər. Qura, əb, namazın özü də tərdiməsi dua deməkdir. Bütün namaz dualardan ibarətdir. Hərəkətləri qoysam qırağa. Yerdə qalan hamısı dualardır. Deyir ki, səhada, Ebu Bakr radiyallahu anh öyle bir defə gedirdim Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm'in yanına Soruştum ki ya Ebu Bakr Bes Şirk Elə bir gizlin Şirk olabilər ki Bizim ondan haberimiz olmasın Dədik ki, bəli olabilər Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmla soruştuk da Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm dedi ki Elə şirk var ki, qarışqanın izindən də gizlindir mənim ümumətimsin. Qarışqa ki, iz qoymuyor ardasa. Ondan da gizlindir. Yani Bizə elə gəlir ki, bu şirk deyil. Yaxşı biləməldir. Amma həqiqətdə bu şirkdir. Elə isə, sizə deyib bir dua öyrədim, onu deyin. Allaha dua edin. Allah sizin o şirklərinizi də bağışlasın. Allahümme inanarız bökün an Allahım, biz açıq aydın bizə belli olan şirkdən şirke etməkdən sənə sığınırıq və bilmədiyimiz şükdən də və şirklə görə və bağlılanmağımızı səndən istəyirik. Allah tərəfindən gələn davalara müsəlman necə yanaşmalıdır? növ qeyməz -növli olmalıdır. Bizim ixtiyarımız satır ki, zəlzələ alanda söyək, pis külək, yağış olduqda onu söyək, deyək ki, məsələn, Allahın bu göndərdiyi külək nə pisdir, nə pis yağışdır, nə pis, nə bilim, zəlzələdir, nə pis, nə pis. Bu dürdə nə olar? Peygamda bunu qadağan edib. Əksinə, o dür külək olduqda yaxud yağış, Zəl dərhal Allahdan onun xeyrini istəmək lazımdır ki bu küləyin xeyrindən bizə nəsib edir yaxışın xeyrini və s. bu fəlakətlərin xeyrindən istəmək lazımdır gök yürüldüsü olur Abdullah bin Zübeyirin vaxtında Abdullah bin Zübeyir deyir ki gök yürüldədik gök yürüldədikdə Allah'ı təsbih edir. Ayəni sonra da ayəni oxuyur. Ra'at Suresi 13. ayə oxuyab dərsiniz. Yusebbihur radu bihamdihi vel mələikətinin xəyfətihi Allah'a göy gürültüsü və bir, bir də meleklər təsbih edir. Rədiyə Allah'a anhu bunu izah etməyib. Amma biz bilirik ki, göy gürültüsü nə vasitə ilə baş verir. O da mələyin vasitəsilə baş verir. Lakin biz ayənin həqiqi manasını götürürük ki, cürültunun özü Allahı həmd edir, təsbih edir. O mələk yox. Bizə gər izah etsək ki, o mələkdir, Allahı təsbih edən cürültü yox. Cürültü məxluqdur. Səhv izah vermiş oluruq, təvir etmiş olurum ayəni Batil təğul, yəni batil təfsirlə izah etmiş oluruq. Necə ki, dağlar Allahdan qorxur, necə ki, daşlar Qəqamda s.ə.vəzində Allah zikir edir, eləcə də yürültu, göy-yürültüsü. Allaha təsbiə edə bilər. Və keyfiyyəti bizə məlum deyil. Hansı şəkildə onlar yürültu Allaha təsbiə edir. Sonra başqa bir fəsil. Artıq bu haqqında deyil, qeybət haqqında deyil söz gəzdirmək ibarəsindədir. Bu məşhur hədis də Əbdullah ibn Abbasdan, rəzıallahu anhu-dan iki qəbrin yanından keçəndə bəyan Bir bu qəbrdəkilər əzab verilir. Biri kiçik bəhara çıxdıqdan sonra uyumurdu, sidiyi yumurdu. Ona görə əzab çəkir. İkincisi isə cəmaət arasında söz gəzdirirdi. Haranı vurmaq üçün. Əgər kiminsə sözünü kiməsə çatdırmaq hər hansı bir fayda ilə və yaxud icaza verilmiş qayda ilə sözü küməsə çatdırmaq caizdir. Amma tasaddır etmək üçün, ara vurmaq üçün söz gəzdirmək.